Unon guztioi, goizeko sortzi terdiak dira, hau berrion albiste egia da, berrioz irriatiko be albiste emankizuna. Laugraduko temperatura, hemen berrio berriozaren eta lehenik eta bein Nafarroako albisteekin hasiko gara. Martxoako gehiatabederatzirako greba horoko horrea deitu dute sindikatu abertzaleek Mariano Rajoik dagoeneko badu iragarri zuen greba. Espainiako sindikatuek oraindik ez dute erabaki lanerreformaren aurkako lanuztera deituko duten ala ez, baina hego euskal herrian gehiengoa duten langileen ordezkariek ez diete itxaron gaur eginen dute grebarako deialdi ofiziala elak, labek, esekak, eilasek, iruk eta enek martxaren hogeita bederatzean izanen da ostegunarekin. Sindikatuen ordezkariek, Eusko jaurlaritzaren bilboko egoitzan eta Nafarroako lan departamenduaren bulegoetan aurkeztuko dituzte deialdiak. Gehiengo sindikala hautsita ere protestarako dei bateratu egitea erabaki dute elak, labek eta haien aliatuek. Haien artean aurreko batzuetan ez bezala eseka ere badago. Krisia asizenetik egin duten laugarren greba da. 2008ko maietzaren hogeita batean egin zuten lehenengoa eta gehiengo sindikal berrosatuaren lehen protesta bateratua izan zen. Bestelako eredu sozioekonomikoaren alde lelopean egin zuten. Handik urtebete eta gutxire izan zen bigarrena 2008ko ekainaren eh, hogeita bederatzia eta azkena aberriuz duela urtebete eskas izan zen 2008ko urtarrilaren hogeita zazpian dozenak mila langile gerdatu Ziren, gizarte zerbitzuen murrizketei aurre egiteko eta Espainiako gobernuak onartu nahizuen pensioen erreformari erantzuteko. Horengoa beraz, laugarren greba orokorra izanen da bi urte eskasetan. Eta beste afera polemiko bat mila bosteun da konkista ospatzeko hitzoiekin gainera, hainbat ekitaldi antolatu dun Nafarroako gobernua kupenek, Eriki aitortu du mila bostehun gaztelak Nafarroa konkistatu egin zuela baina errendizioa logikoa ere esan dela esan du eta azken batean handik hiru urtera Nafarroa bera lotu zitzaioola gaztelari eta hori aurten konkistaren bosteungarren urte mugan ospatu beharria dagoela iritzi dio UPNek eta PSNek osatutako Nafarroako gobernuak. Horretarako eta baita mila berrihun hamabiko ere gogoratzeko hainbat ekitaldi antolatu du jola Banda Bartzina, er, er, UPNeko presidentearen gobernuak. Atzo, Juan Luis Sánchez de Muniain, Kultura eta Turismo Kontseliariak iragarri zuenez, Ikerketa zorrotzen ondorioz egindako argitalpen historiko eta zientifikoak aterako dituzte hezkuntzarloan kultur jarduerak eginen dituzte erakusketak izanen dira nafarroako historiari lotutako eraikinetan ekimen herrikoiak ere bai eta abar luze bat herrialdeko hainbat lekutan eginen dituzte ekitaldiak ahalden jende gehiengana el seco erresuma zahar honen historiaren jatorrizko iturriak helarazi nahi dizkiegu herritarrei hori adierazi zuen Sánchez de Muñainek iruñean egindako prentxaurrekoan. Mila bosteundamabian eta e, gertatutakoa oso garrantzitsua da, gaur egun Nafarroako erkidegoaren esanaia ulertzeko gaineratu zuen kontxellariak. Eta gatozen berriozarrera, berriozarko albisteak aipatuko ditugu. E, gogorara ziko dizuegu, atzo aurrera genuen bezala, pertsona talde batek eskutitz bat elarazina izan zio Santander Bankuari, berriozarko familia bat desjabetu ez dezaten. Atzo eguerdian izan zen hori, erritar talde batek eskutitza elarazina izan zion Francisco Luzon Santander Bankuaren kontsejari ohiari Jakin bazekiten, pertsonalki ezin izanen ziotela eman, eta bera zentitate horren sukurtxalbatera erabaki zuten. zehazki iruneko gazteluko plazako bulegoan e egin zuten bertan berriozarko manifestariak ikusi bezain laster sukurtxaleko ateak itxi egin zituzten eta etzieten arrera egin nahi izan, horregatik eskutitza bankuaren postontzian utzi behar izan zuten. Ekintza zaurrekin bizilagunek juan eta juliaren kasua salatu nahi izan zuten berriozarko bikote hau etxetik kaleratuko du uzi finantzaen hotxailaren hogeita lauan eta entitate horren euneko berrogeita mar Santander bankuaren eskuetan dago, eskuetan dago. Hipoteka dela eta ukitutako taldeak salatu duenez, finantza erakundek ezeskoa eman diote bein eta berriz, juan eta juliari, birfinantzak eta etxea ordainian ematea edota alokairu sozialaren alternatibak planteatu dizkietenean. Gaur egun, berrio hartarrekin hitz ere uko egiten diote bankuko ordezkariak. Horregatik guzti diaren gatik bezalako ekimenekin batera beste batzuk ere deitu dituzte eta alan hilaren hogeita irurako, hau da, e, dezhabetzea gertatu baino egun bat lehenago e, manifestazioa eginen dute berriozarko kaleetan. eta Azteko albisterik garrantzitsuenetako bat ere gogoratuko dugu, Nafarrobaik eta Bildu aurrera eramantzituzten zituzten eta hamabiko aurre kontuak, UPN, PP eta Izquierda Ezkerrearen babesarekin berriozarko udaleko gobernu taldeak, Nafarrobaik eta Bildu alderdiek osatuta 2000 eta hamabiko aurre aurrera eramatea lortu zuten eren egun, UPN, PP eta Izquierda Ezkerrearen e alderdi oiekin emendakinak adostuz, eta hortaz alder de hoyen yasoz PSN izan zen akordiotik at gelditu zen talde bakarra eta kontuei kritikarik zorrotzenak egin zizkiona. Guztira zortzi milioi zortzirun dalaro geita marmila euroko aurrekontua da onartu zena, hau da iazkoa baino euneko geita bost murritza goa, alkateak prekarietate ekonomikoaren testu ingouruan kokatuna izan zituen aurrekontu hauek, Nafarroko gobernuaren murrizketek eragin handia, egin baitiete udalerriei eta beraz gastua mantentzera eta diru iturri berriak bilatzera behartu ditu. Bilduko Rehul Maizak oso positibotzat jo zuen udal ezberdinekin akordioak lotu izana. PSNeko Pilar Morenokaldi esan zuen aurrekontu hoiek ez hitzaizkiela bat ere gustatzen eta legealdi osorako inbertsioak planifikatu egin beharko liratekeela. Daniel Polo, UPNeko zinegotziak ere kritika egin zien Nabai eta Bilduren aurrikontuei hezkuntzan eta kulturan murrizketak izan direlako, baina proiektua hobetzeko lanean izan direla nabarmendu zuen. PP Epeko Jose Ruse koiko gastuaren igoera salatu zuen, baina gobernu taldearekin akordioa lotu zuenez alde boskatuko zuela iragarri zuen. Izkerda Ezkerriako Laura Jimenezek azkenik esan zuen oie ketzirela bere alderdiaren aurrekontuak baina herriaren behar oina herrizkoenei erantzuna ematen dietela. Hemendakineen artean, Nafarroa Bai Bildu, izquierda Ezkerria, PP eta UPN alderdiek aurkeztutako guztiak onartu ziren eta PSN-erenak berriz bertan bera Gelditu ziren auda albezi elkartearentzako hitzarmenaren egokitzapen eskaera iza ezik. Eta badato Iteriaak gaur bertan hasiko dira, berriozarko ozarko gaur eta bira aterako dira kalera txolin eta txatxo zein gabbatxoen taldeak, Gaur, auzo zaharretik artikarainoko ibilbidea eginen dute arreatxaldean, baina lehenago e, mendialdea bi eskolako ikasleek kale eta desfilea eginen dute goizeko amarrretan eta nafarroako konkistaren bosgarren mendeurrena hartu dute gai nagusi. Bi berriz e, larun batarekin, inauterietako desfilea eguzki plazan hasiko da txaldeko seietan eta antolatzaileek jendea animatu nahi izan dute, mozorretu eta palazan parte artera. Eta maitzaeko kirol kontua Gazteburu honetan Berriozar futbol elkarteak izanen dituen deialdiak izanen dituen orgailagokak aipatuko ditugu. Gizonezkoen futbolari dagokionez lehen erregional mailako taldeak Etxarri Aranaz hartuko e du aurkari Etxarri Aranatzen jokatuko da partida E, Biarr atxaleko lauetan, gazten taldeak, San Miguel izanen du aurkari, ere atxaleko lauetan, larragan jokatuko da partida. E, kadete A taldeak, burlades e, izanen du e, aurkari, baita ere larun batean, eguerdikoa mabietan, hemen berriozaren jokatuko da Norgeia goka, aurren tal, lehenbiziko taldeak, aurrak A taldeak, e, uharte e, e, izanen du aurkari bihar goizeko amart terdietan berriozaren aurrak B taldeak atxeden aldia izanen du, haste honetan eta azkenik e, a, gazteak taldeak peina esport izanen du e, peina esporten aurka lehiatuko da, e, berriozaren e, atxaleko zazpi terdietan Emakumezkoen futbolari dagokionez, kionez, regional maiako emakumezkoen taldeak, lagunak taldea, izanen du aurkarin, larun batean, atxaleko lauetan, berrioz harren, futbol zazpi, edo zazpiko futbol emakumezkoen taldeak, amigo, E, hartuko du, edo amigoren aurka arituko da, larun batean eguerdikoa mabiter dietan amigo eskolan eta boskoseko emakumezko taldeak berriz anaitasunan izanen du e, aurrean Larun batean, arreatxaldeko sortzi, terdietan orko jenen. E, gizonezkoen zazpiko futbolari dago kionez, lau talde, zazpiko futbola A taldeak bidezarrean, e, izanen du aurkari, larun batean goizeko amarreak laurden gutxitan noanen. Futbol zazpi edo zazpiko futbola B e, taldea, leskairuren aurka arituko da. Larun batean ere, goizeko amaikak eta laurdenetan denetan, berri hozaren. Zazpiko futbola Z taldea, xanzernien aurka lehiatuko da. Larun batean amaiketan, Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Eta e, zazpiko futbola D taldeak berriz, Atarriabia B hartuko du. Larun batean goizeko bederatzi terdietan atarria bian. Eta futbitoari dago kionez, berriozar A taldea, ta paz ikastolaren aurkarituko da, larun batean, lauetan, berriozaren, berriozar B taldea, ta Karmelitas hartuko du, larun batean, guerdikoa mabiterdietan, Karmelitas eskolan, berriozar C taldea, azpilagainaren aurka lehiatuko da, larun batean, arriatxaldeko lauetan azpilagainan, berriozar D taldeak, mendilorriren aurkan jokatuko e, du, larun batean amaiketan hemen berriozarren, eta hemen berriozarren ere jokatuko du berriozar E futbito taldeak, teresianaz eskolaren aurka, larun batean amabietan, berriozar F burlades hartuko du, larun batean amaiketan e, Hilarion Eslaban, berriozar G edo berriozar je, eskola e, be, taldeak berriz beriain izanen du aurkari, larun batean amabietan, berriozarren ere, e, berriozar H taldea, torto txiki taldea hartuko du, larun batean ordu batetan, e, puenten, e, berriozar in, e, marilak, e, taldearen aurka arituko da, larun batean amarrretan, etxabako itzen, eta bukatzeko berriozar J taldeak, berriain taldea izanen du aurkari, larun batean ordu batetan, berriozarren. Hauek izan dira partida, aste honetan e, jokatuko diren partida guztiak, goizeko sortzi, ba, herkatu goizeko bederatziak laurden gutxi diran, formazio gehiagon, datozen e, albiste eman, eman kizunetan goizeko bederatzietan eta gainontzeko ordu arte ondo izan.